Kapittel 14 Da hevet hele forsamlingen sin røst, og folket fortsatte å gi sin røst fritt løp og gå gråte hele den natten. Og alle Israels sønner begynte å murre mot Moses og Aaron, og hele forsamlingen begynte å si til dem, «Om vi bare hadde dødd i Egypts land, eller om vi bare hadde dødd i denne ødemarken, og hvorfor fører Jehova oss til dette landet for at vi skal falle for sverdet?» Våre hustruer og våre små barn kommer til å bli til rov. Er det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? De begynte till og med å si til hverandre, La oss utpeke et overhode, og la oss vende tilbake til Egypt. Da falt Moses og Aaron på sitt ansikt foran hele menigheten av Israels sønners forsamling. Og Josva, Nunes sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde utspeidet landet, og så sade de følgende til hele forsamlingen av Israels sønner, «Det landet som vi dro igjennom for å utspeide det, er et svært, svært godt land. Hvis Jehova har funnet behaget i oss, da skal han med sikkerhet føre oss in i dette landet og gi oss det, et land som flyter med melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Jehova, og dere, frykt ikke folket i landet, for de er brød for oss.» «Deres ly har veket bort fra dem, og Jehova er med oss. Frykt dem ikke!» Men hele forsamlingen snakket om å steine dem, og Jehovas herlighet viste sig over møteteltet for alle Israels sønner. Til sist sa Jehova til Moses, «Hvor lenge skal dette folket handle respektløst mot mig, og hvor lenge skal de la være å tro på mig til tross for alle de tegn som jeg har gjort blant dem?» «La meg slå dem med pest og drive dem bort, og la meg gjøre deg til en nasjon som er større og mektigere enn de.» Men Moses sa til Jehova, «Da kommer Egypterne med sikkerhet til å få høre at du ved din makt har ført dette folket opp fra deres midte, og de kommer med sikkerhet til å fortelle det til innbyggerne i dette landet. De har hørt at du er Jehova midt iblant dette folket, den som har vist seg ansikt til ansikt. Du er Jehova.» og din sky står over dem, og du går foran dem i skystøtten om dagen og i ildstøtten om natten. Skulle du la dette folket dø som en man, da ville de nasjonene som har hørt om ditt ry visselig si dette, fordi Jehova ikke var i stand til å føre dette folket in i det lande han sverget om overfor dem, tog han til å drepe dem i ødemarken. Og nå ber jeg dig. la din makt bli stor, Jehova, slik som du har talt i det du sa, Jehova er sent til vrede og rik på kjærlig godhet. Han tillgir misgjerning og overtredelse, men han kommer slett ikke til å frita for straff, i det han lar straff for fedres misgjerning komme over sønner, over tredje generation og over fjerde generation Jeg ber dig tilgi dette folkets misgjerning i samsvar med din kjærlige godhets storhet, og slik som du har tilgitt dette folket fra Egyptav og inntil nå. Da sa Jehova «Jeg tilgir virkelig i samsvar med ditt ord, og på den andre side, så sant jeg lever, skal hele jorden bli fylt av Jehovas herlighet. Men ingen av de menn som har sett min herlighet og mine tegn som jeg har gjort i Egypt og i Jødemarken, og likevel har fortsatt å sette mig på prøve disse ti gangene og ikke har lyttet til min røst, skal sinne få se det landet jeg sverget om overfor deres fedre. Nej, Ingen av dem som behandlet mig respektløst skal få se det. Men min tjener Kaleb, fordi en annen ånd har vist sig å være med ham, og han har fortsatt å følge mig helt og fullt, skal jeg i sannhet føre ham inn i det landet som han har dratt til, og hans avkom skal ta det i eje. Ettersom Amalekittene og kananerne bor på lavsletten, skal dere i morgen nu om og bryte opp for å dra til Ødemarken langs veien til Rødehavet. Og Jehova fortsatte å tale til Moses og Aaron og sa, «Hvor lenge skal denne onde forsamling fortsette med denne murringen mot meg? Jeg har hørt murringen til Israels sønner, hvordan de murrer mot meg. Si til dem, «Så sant jeg lever», lyder Jehovas utsang, «om jeg ikke skal gjøre med dere akkurat slik som dere har talt for mine ører. I denne ødemarken skal deres lik falle. «Ja, alle deres registrerte bland hele deres antal fra 20-årsalderen og oppover, dere som har murret mot mig. Dere, dere skal ikke komme inn i det land som jeg med løftet hånd sverget at jeg skulle bo i sammen med dere, bortsett fra Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn. Og deres små barn, som dere sa ville bli til rov, dem skal jeg sannelig også føre inn.» og de skal visselig kjenne det land som dere har forkastet. Men deres lik skal falle i den ødemarken, og deres sønner kommer til å være hyrder i ødemarken i 40 år, og de vil måtte svare for deres uttuktshandlinger intil deres lik blir borte i ødemarken. Etter antallet av de dager da dere utspeidet landet, 40 dager, en dag for ett år, en dag for ett år, skal dere svare for deres misgjerninger i 40 år, ettersom dere må få vite hva det betyr at jeg er blitt fremmedgjort. Jeg, Jehova, har talt. Om ikke dette er det jeg skal gjøre mot hele denne onde forsamling, de som har slått seg sammen mot meg, i denne ødemarken skal de få sin ende, og der skal de dø. Og de mennene som Moses sendte for å utspeide landet, og som, da de ventet tilbake, begynte å få hele forsamlingen til å murre mot ham ved å avlegge en dårlig rapport om landet, ja, de mennene som avla en dålig rapport om landet, skal dø av plagen framfor Jehova. Men Josva, Nunsen sønn, og Kaleb, Jefunes sønn, skal visselig bli i livet av de mennene som dro for å utspeide landet. Da Moses tog til å tale disse ord til alle Israels sønner, ble folket grepet av stor sorg. De stod også tidlig opp på morgenen og forsøkte å dra opp til toppen av fjellet og sa, «Her er vi!» og vi må dra opp til det stedet Jehova talte om, for vi har syndet. Men Moses sa, Hvorfor overtrer dere Jehovas befaling? Men det skal ikke lykkes. Dra ikke opp, for Jehova er ikke iblant dere, så dere ikke skal lide nedelag foran deres fiender. For Amalekittene og Kananierne er der foran dere, og dere kommer med sikkerhet til å falle for sverde. For Jehova skal ikke fortsette å være med dere, fordi dere ventet dere bort og sluttet å følge Jehova. Likevel formastet de sig til å dra opp til toppen av fjellet, men Jehovas paktsark og Moses forlot ikke leiren smitte. Amalekittene og kananerne som bodde på det fjellet kom da ned og begynte å slå dem og spre dem så langt som til horma.